Və sonra müəllif, e, yəni bu 41-ci yəni, bölümü bitirir və 42-ci bölümə qədəm qoyur, ki, bə bu, hüftül elm, elmin hifsi olunması. Yəni, elmin hifsi olunması deyəndə, yəni elmi əzbərləməklə ötürmək, çatdırmaq. Çünki e, hətta Şeyx Hüsemin Rahmalan gözəl sözü var. Şeyx Hüsemin Rahmalan qeyd edir ki, deyir, çox şey öyrəndik və yalnız və yalnız bizə hifsi elədiklərimiz qaldı. Yəni, bu da onu göstərir ki, Sahabələrdə, tabillərdə, ətbəy tabillərdə olduğu kimi, bugünkü günümüzdə də sərəflər elmin hissinə veriblər, xüsusi önəm veriblər. Hətta dövrlər olub ki, 15-20-30 il bundan öncə, dövrlər olub ki, elm tələbə e, olmaq istəyən Quranı hafız olmayana qədər onu eləməyiblər, elmi öyrətməyiblər. Yəni, elm tələbənin bir nömrəli əlaməti nə idi? Quranı hissin eləmək. Və ona görə mərhələ keçdikcə artıq e, yeni gənc tələbələr hökmən ilk öncə nəyə fikir verməlidirlər? Qurana, yalnız və yalnız Qurana. Və Quranı xətmə eləyəndən sonra artıq Peyğamətisəm hədislərinə və digər e, fikrin ixtilafına və başqa məsələlərə yəni artıq yəni qədəm qoya bilərlər. Və burada e, deməli, İmam Buxar Rəhmallah Aburiyyəl radiyalan hədisini gətirir ki, Aburiyyələ buyurur ki, İnnəl nəsi yəkuluna aqtər əb-u hürəyirə və ləulə əyətən fə kitabı ləhə ma həddəhtu hədiyithən thumma yətlu İnnəl ləzəni yəktumuna məənzəlnə minəlbəyyənətə və alhudə ilə qəvli əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl wa in ikhwanana min alansar kana yashghaluhum alamalu fi amwalihim wa in abu hurayra kana yalzumu rasulullah sallallahu alayhi wasallam li shib'i batnihi wa yahduru ma la yahdurun wa yahfazu ma la yahfudun ki yani abu hurayra de ki, hey, insanlar dediler ki niye gora abu bu qadar çox Hədis çox aldı, hədis rəvat edir. Yəni, onun bu qədər çox hədis rəvat edilməsi nədən ortaya gəldi? Necə oldu ki, Aburə Radiyalano deməli, e, xeybər ilində hidayət oldu və 4 il Cəmil Peyansamın sahabəliyi elədi, ancaq Ağubəkir Öməri Osman əlini keçdi. Necə oldu bu Bu qədər çox hədis hibs elədi, hədis söyləndi, hədis yaydı? Umlidə qeyd etmək lazım ki, sahabələrin içində ən çox bilən kim idi? Abubəkir e, Abu radiyalan idi. Ancaq Abubəkir radiyalanunun məs hədisləri, yəni bu cür məhşur olması, yəni hədislərin bu cür çox olması Abubəkir vəzifə sahibinin olmamasına ilə gəlirdi. Yəni, Abubəkir xəlifə idi, xəlifə deyildi. Öz Abubəkin xəlifəli dövrünü nəzərimizdən keçirsək, Peyğambə Səhsənim öləndə təsəvvr elə, bir qisim qoşun hara hazırlaşmışdır? Şama. Usam Əbin Zeydin başlığı ilə. Eyni ilə Quranı e, kəzzəb müsəlməsilər çıxdı. Eyni ilə dindən çıxanlar oldu. Eyni ilə zəkadı inkar eləyənər oldu. Yəni bu qədər dövlətin içindən bu qədər problem olan halda yəni təsəvvülə fəhd eləməyi adam göndərsən və dövlətin də əaləti və üç tərəfdən təhlükə var. Yalancı Peyğəmbər, Quranı e, dindən çıxan mürtədlər bir də zəkadı inkar eləyənlər. Yəni, Avubəkir onlarla baş qatmalı idi, onlara qarşı döyüşməli idi, onları islah eləməli idi, onları düzəltməli idi, dövlətin qorumalı, düşməli idi, yoxsa Avubəkir məqsudu bir hədis rəvat eləməli idi. Həlbəttə ki, dövləti idarə eləməli. Çünki o vaxtı Avubəkir üstünə artıq ən böyük məhsulət düşmüşdü. Yəni, Peyğambər s.ə.v-in xəlifəsidir, ilk xəlifəsidir və Avubəkir radiyalarını dərk edir ki, əgər o dövləti, o gənc dövlət idi Yəni, Peyğambə s. s. s. dünyasının dəyişəndən sonra həmən dövlət ən gənc dövlət idi. Yəni, əgər Roma, Farsa, başqa dövlətlərə baxsaq, tarixləri nə qədər idi? Bir ən aşağı tarix olan iki əsr idi. Ancaq həmən dövlətin yaşı nə qədər idi? 11 il. Yəni, 11 il cavan bir dövlət üçün həlbəttə ki, həmən düşmənlərdən təhlükə düşmənlərdən təhlükə nə idi? Çox böyüdü. Ona Abu Bekr rədiyallahu anhu e, məclisdə hədis e, insanlara nəql etməkdə, hədis öyrətməkdən isə nəyə üstünə boyuna vacib görmüşdü? Həqiqi vacib olan o da o nə Onun idarəsi, yəni torpağı İslam dövlətinin həmən o e, o cür fitnə fəsadatlardan, yəni bu qatlardan qorusun. Və ona görə Abu Reyrə qeyd edir ki, insanlar dedilər ki, niyə görə Abu bu qədər çox e, hədis rəvaət edib? Və ki, Əgər Allah, Allah Subhanan kitabında bu iki ayet olmasaydı, yəni ayət də onlardır ki, Bəqərə surası yəni 159-160. ayəsidir ki, Allah-u Teala buyuruyor ki, o kəsər ki, açıq-aşkar, haqq, hüda, nazıl ondan sonra onları gizlədərlərsə və arxacınca ayət də Allah-u Allah deyir ki, onlara ələnət olsun, belə olsun, hətta onlar tövbə eləyib, ıslah eləyib, insanlara haqqı bəyin etməyənə qədər. Abur elə əgər bu iki ayə olmasaydı, mən deyir, heç kimə, heç nə deyir Və sonra Abuure radiyallahu anhu özünün hədis çox bilməsinin səbəbini gətir və buyurdu ki, həqiqətən bizim muhacir qardaşlarımız bazarda ticarətlə məşğul idilər. Yəni e, bazarda ticarət edib, yəni birini alıb, birini satırdılar. Yəni çünki onların, yəni başda işdə, başqa işləri gücləri yoxdur ki, onlar ümumiyyətlə məhkə əhli ilə məşğul idilər? Ticaretdən. Və bugünkü günün özündə də Məkkə heç bir zavod, farq, müəssisə imkanı yoxdur. Çünki hər yer nədir? Qayalıqdır. Yəni, Məkkə əhalinin bugünkü gündə əsas gəlirlər nədəndir? Ticaretdən. Yəni, orada həclərə verilən otellərdən, orada bazarlarda olan tükkanlardan və əlaq və s. Yəni, bugünkü günün özündə də Məkkə camatı, Həmən həccin səbəbi ilə, ümrənin səbəbi baş verən, yəni ticarətlə öz ailələrin dolandırlar. Çünki onlar təhəcə həcc mövsimində etdiklər, ticarətdən gələn gəlir onlara nəyə bəs eləyir? Bir il onlara kifayət eləyir. Hətta Məkkə camatında İslamın əvvəl adət var idi ki, əgər Məkkəlilərə həcc olur, çünki həcc İslamın əvvəl var idi, yoxsa yox idi. Var idi. Məkkələr qeyd edir ki, yer Məkkə əhəli həc vaxtı qazanmasa, il boyuna olacaq, acından öləcək. Bu, onların İslamdan qabaq olan atalar sözlərindən yəni bilidir, yəni, onlarda yayılmış sözlərdən bilidir. Və oradan e, köçən mühacirlərin isə əsas işləri nə idi, ticarə edilmək, onların mədnəyə gələndə e, bir çox mühacirlər e, ənsar qardaşların onları etdiyi yardımdan imtona etdilər və dedilər, bizə haram göstərin, bazarı göstərin. Abure də deyir ki, yəni muhacirlər, bizim muhacir qardaşlarımız bazarda nə ilə idilər? Ticarətlə məşğul idilər və Ənsarlı qardaşlarımız isə özlərinin öz işlərində başqalarına qarışmışdı. Öz işlərində məşğul idilər. Ancaq deyir Abure irə isə, yəni peyğəmbər sallallan yanında müləzim idi, yəni daim peyğəmbərin yanında idi. Nəyə görə? Bir e, doyumluq qarına görə. Yəni, e, Aburiyyə radiyalarla suhfə əhli ilə yaşayırdı və sufəhli də miskin, fəqir olanlar idi. Onlar da camatın onları gətirinə ilə dolanırdılar, yardımlarla, sədəqələ dolanırdılar. Hansı ki, şey, bəzi hallarda Peyğəmbər onlara heç bir şey verə bilməyəndə və deyirdi ki, kim Peyğəmbərin qonağını qonaqlıq verər? Və həmən o kəsblar inirdi? O varlılara bölürdü. Birinə, birinə, birinə, ikidən, birinə, üçinə. Və Abure də qeyd elir ki, yəni mən Peyğəmbər sallalləm yanında, Muhacirlərdən və Ənsaradan fərqli olaraq daim Peyğəmbərsəm yanında idim. Yəni mənim bir ticarətim yox idi, bir e, işim, gücüm, bağım, bostanım yox idi, ağacım, xurmam yox idi. Mən yalnız Peyğəmbərin yanında, yəni bir qarın, yəni bir doyumluq çörəklə, qida ilə, yəni kifayətlənirdim və daimən də dil peyğəmbərsəm yanında hazır idim. Yəni Pəyğəmbər yanında mövcud idim və bununla yanaşı e, səhabələrin, peyğəmbərin yanında baş verən hadisələrdə iştirak etmədiklərində mən iştirak edirdim və mən əzbərlədiklərimi onlar da əzbərləyə bilmədilər. Çünki əgər bir insan bir şeyin şahidi olubsa, onun hal şahidi sayılır və sayılmır. Yəni o yaxşı bilir yoxsa qırağdan eşidən Həlbəttə ki, özü yaxşı bilir. Bu cür əməllər də deməli, e, Abureyra radiyallahu anhunun digər sahabələrdən daha çox hədis əzbərləməsinə, daha çox hədis bilməsinə gətirib çıxarmışdır. Və eyni ilə də Abureyra radiyallahu anhunun e, hətta sahabələrin içində onun çox bilməsini etiraf edənlər də var idi. Çünki Talhə ibn Ubeydullar qeyd edir ki, Ləşüqü ənəhu səmiyyən min Rasulü İlləhi s.ə.v. Mən mələ nəsməu və zəlik ənəhu kənə miskinən ləşəyə ləhu dəyifən lirəsulü İlləhi s.ə.v. Abu Talhə radiyyəlləni deyir ki, Talhə ibn Ubeydullar qeyd edir ki, yəni heç bir şək şübhə yoxdur ki, Abu Reyrə, Bizdən çox eşitmişdir Peyğəmbər s.ə.v. Bu da ona görə idi ki, onun heç nəyi yox idi. Varı, dövləti, evi, eşi, ailəsi, uşağı heç nəyi yox idi. Yəni, miskinin biriydi. Yalnız və yalnız Peyğəmbər s.ə.v. yanında qonaq kimi qalırdı. Yəni, harda qalırdı? Suhvə əhlində. Və onun da heç bir işlə məşğul olmaması, yalnız elmlə məşğul olması, məs Abureyra'nın bizdən daha çox Peyğəmbərdən hədis rivayet etməsinə gətirib çıxarmışdır. Vəni zamanında İmam Şafiiyə rəhməllahu qədirə qeyd edir ki, Abureyra əhvadu men raval hadisi fi İmam Şafiiyə rəhməllahu qeyd edir ki, Abureyra öz əsrində ən hafiz hədis rivayet edən idi. Çünki Abureyranın hədis rivayet eləməsinin sınağını biz Məhəmməd ibn Umaranın qıssasında görürük ki, O qeyd edilir ki, yəni tabirlərdən qeyd edilir ki, bir gündür e, Abureyran yanaşı 16-19-a yaxın sahabə bir məclisdə oturmuşdu və Abureyran hədisləri bir-bir söyləyirdi, o sahabələrdən biri bilirdi, bir neçəsi bilmirdi. O bir hədisi deyəndə biri bilirdi, bir neçəsi bilmirdi. ya yəni, onu göstərirdi ki, yəni Abureyran dedikləri hədisi o qədər sahabələr hədisində hamıs-hamısını bilmirdi. Yəni, əgər biri o qədər fərdən birikçi bilirsə qalanı eynəmirdi, bilmirdi. Digər söylədiyi hədsi başqaları bilirsə bu birisə eynəmirdi, bilmirdi. Onda e, Muhamməd ibn Umarə ibn Həzm qeyd edir ki, məndir artıq buna şahid olansa bildim ki, həqiqətəndə Aburə radiyallahu ənhu e, xata etmirdi. Çünki Aburə radiyallahu ənhu həmən o qıssada və e, hətta bəziləri o hədistə səhv elədiyi vaxtda Aburə neynirdi? həmin həccini təzədən onlara qaytarıb e, hifsini onların hifsini, yəni düzəldidik, yəni hədis bu cür idi. Aydındır? Və Umar e, Muhamməd ibn Umar da qeyd edir ki, artıq yəni mən bildim ki, Abureyra radiyallahu xəta eləmir. Çünki onun hifsi artıq heç bir maneə yox idi. Və eyni də hətta Əməvi xəlifələrin dövründə artıq e, Abureyra radiyallahu deməli, həmən mədnənin əmri ona şahid edirlər ki, artıq Abureyra nə qədər hədislər yəni, çox aldıb, nə qədər çox rəvat edib. Yəni, artıq o qədər sahabilər var ki, onların hamısını ötüb keçib və Abureyra radiyalarını sınaq edirlər və deməli, Abureyra'nın məclisə danışıqı hədislə şahidlərdən birin-ikisini, yəni həmən əmir çağırır və pərdənin arxasında saxlayır və Abureyra'ya Həmen məclisə söylədiyi hədislərin danışmağın istəyir. Və Aburey də nə qədər hədis söyləmişsə, həmen məclisdə hamısını vergülə nöqtəsə kimi nəql eləyir və sonra həmən insan, yəni məclisə şahid olan insan pərdən ağzından çıxır, deyir ki, vallahi deyir bir dənə nöqtə də deyə eləmədi. Və onda artıq həmən mədnən əmri qeyd edilir ki, yəni artıq Aburey dən hifsinin heç bir, yəni söz yoxdur. Və növbəti hədis də Abureyre ilə bağlıdır ki, Abureyre ilə qeyd edilir ki, Qudu ya Resulallah, inə əsməu minkə hədiyətən kəthirən ənsəhu qalə əbsud ridaəkə fəbəsəttuhu qal fəqarafə yədəyhə thumma qal dumma fədamamtu fəmə nəsidu şeyən bə'd Abureyre ilə qədəyələn deyir ki, mən de, bircün peygaməsəm dəyir ki, ya Resulallah, mən dəyir səndən hədistəri iştirəm, mən dəyir, unuduram. Və peyğəmbərsəm dedi ətəyini aç, ətəyini açdı. Və sonra deyir Peyğəmbər sallalləm bəzi rivayətlərdə gəldiyi kimi oğlcuğuna nə səxuldu və oğlcuğunu onun ətəyinə qoydu və dedi: "O ətəyi neynə? Tut ətəyini sıx." Və Abureyradan dedi: "Mən dedim, sıxdım və ondan sonra "Heç bir vaxt heçnə unutmadım." Və eyni ilə də Abureyranın hifsinin eee olmasına, yəni dəqiq olmasına dəlil də məhz peyğəmbərsəm nəyisi idi? Duası idi. Yəni peyğəmbərin duası birbaşa Qəbul olan dualardan edir ki, yəni e, Aburey ilə başqaları kimi var dövlət deyil, nə bilim, e, gözəl yaşayış minikdir, nə Allahdan istəmişdir ki, elm və gözəl hevis və Peyğəmbəsələm də onun üçün onu dua etmişdir. Və e, bu da Aburey radiyalanunun artıq e, Peyğəmbə s.ə.v-in duasının e, səbəbi ilə də e, hevisinin yəni, itqan olmasına e, həqqi yani, ki, yəni xətası olmasın dağalat edirəm, yəni rivayətdir və ə, bu hədis də yəni sonuncu hədis də bağlıdır ki, Abu Rey deyir ki, hifitu min rasulillahi sallallahu əleyhi -um. və əyni. Fa amm al ahaduhuma fa bathatuhu. Fa bathatuhu və amm al Və Abu Rey rədiullahi ki Məndir Peyğəmbər əsasən iki qab, yəni iki növ, iki qism hədis eşitmişəm. Və birini dinləqlə eləmişəm. Digərini isə deyir, nəql eləməmişəm. Ay mən onları nəql eləsəydim, dir, insanın bu boğazından ki, qida keçirən, yəni, borusu yoxdur, dir, onu deyir kəsərdilər. Yəni nəyə yardılar? Yəni öldürərdilər. Yəni, bir növ ki, Abureyra da olan qeyd edilir ki, yəni, Abureyra necə, İbn-Həzər Rahmanlı bir çox rivayətlər gətirib bu hədçinin şərtində və qeyd edilir ki, Abureyra e, başqa yerlərdə e, şərtçilərin qeyd edildiyi kimi, Abureyra, yəni, e, Asi əmrlər barəsində olan rivayətləri yəni, qeyd etməmişdir. Çünki, Abureyra, e, həmən e, Asi olan, Ondan sonra pis əmirlərin gələcəyi, onların əyalətində, dövründə, zamanda baş verən şərlərdən xəbər verən şərləri araş bəyan elən rivayətləri etməmişdir. Ancaq Abureyri radiyalanu bunu öz rivayətində qeyd etmişdir ki, Abureyri həmişə 60-cı illərin, 60-cı ilin sonundan Allaha sığanırdı. Və eyni zamanda buyurdu ki, 60-cı illərdən və Uşağın hakimiyyətə gəlməsi ilindən Allah'a sığındır. Bu da kimin qıssası idi? Yezidin hakimiyyətə gəlməsi. Çünki Yezid, Muaviya Radiyalan oğlu idi və hakimiyyətə yenə təxmin 14-15 yaşı var idi. Və onun da hakimiyyətə gəlməsi 60-cı ildə idi və Aburiyyətə həmən ildə nə inirdi? Allaha sığınırdı. Və Aburiyyətə dünyası nə vaxt dəyişdi? 59-cu ildə. Yəni həmən ilə, yəni çatmamışdı. Bax bu rəviyə qeyd edir ki, əgər deyir mən deyir, o ribahləri açıb bəyan eləsəydim, çünki birinci qismini deyir bəyən elədim. Onda deyir mən deyir həmən ikinci qismini də açıb bəyan eləsəydim, yəni bu hulqum deyir, yəni, qalmaz. Yəni fitnələr, fəsadatlar çox və çoxlu qətillər olardı. Qətillər olardı və o da onun açıq-açıq rivayətinin göstərdiyi kimi artıq necə deyirlər ə 60-cı illərin, yəni Yezin hakimiyyətə gəlməsi illərinə yəni təsadüf edən, yəni illər idi. Və ümumiyyətlə həmin illər, yəni çox böyük fitnələrlə, yəni baş vermiş yəni illər idi və həmən e, fitnələrdə, yəni həmin ilin 1 il keçəndən sonra təxminən 61-ci ildə Hüseyin (radiyallahu anhu)un şəhid olması qıssası idi və ondan əvvəl və ondan sonra e, mədnədə sahabelərin övladlarının qırılması qıssası idi, fitnəs idi. Sonra isə Abdullah ibn Zübeyrin məhkənə e, tutması və deməli, kesin də iki dərsə əvvəl qeyd edilmiş kimi onların yəni, məhkənə, e, mincənəqlə, yəni daşlarla dağıtmaq qıssası idi ki, yəni bütün bu fitnələr, fəsadlar hamısı Yezidin yəni, hakimiyyəti yəndi ölündə, yəni baş verilmişdir. Və bu hədislər İmam Buhar Rəhmallah elmin, yəni hivs olması bölməsində Abureyrənin hefsinə dalət eləyən və Abureyrənin bugünkü gündə rafizi və digər müstəşriklərin, zındıqların, yəni İslamın düşmənlərinin, İslamı e, parçalamaq istəyənlərin e, fitnəsinə birbaşa rəddir ki, yəni Abureyrə radiyallahu anıqı yəni özündən hədis uydurmayıb, onun hafiz olması, yəni hədislərində xata eləməməsi, Əsas səbəbi də məhz peyğəmbər sallallahu ona dua etməsinin, yəni səbəbi idi və Enilə İbn Ömər radiyallahu abureylanın cənazəsinin üstündə ona rəhm edərək dedi ki, Abdurreylə deyir bu ümmətin e, hədislərini qoruyan, yəni müsəlman idi. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və hədislərini qoruyub ümmətə, yəni çatdıran idi. Və əgər Əbu Bəkir radiyallahu dövründə demək Əbu e, başı e, xəlifə dövründə onun ə e, əgər İslamın düşmərlərinə qarşı idisə, onlarla vuruşmaq, onları islah eləmək, İslamal dövlətini qorumaq idisə, eyni də Ömər rəziyallahu dövründə artıq İslamın ayətli ayət e, torpaqları nədir? Daha da genişləndi. Yəni burdan Fars torpaqları, oradan Şam, hətta Afrikanın bir neçə dövlətlər artıq xəlifəlik təkcə Məkkə-Mədən ətrafı değildi, hətta Yarmadan hardaydı? qıraq yerlərə də çıxırdı və belə bir halda aydın məsələdir ki, Ömər radiyyələni məhz meçsədə oturub insanlara hədis-sədris eləmək deyil, məhz ə, dövləti idarəçilinə daha üstünü verməli idi və belə bir halda da Aburirə kimi, yəni evi, eşi, miskin olan sahabilər yalnız-məzə yalnız, yalnız, yəni məşğul idilər, hədis-sədrisi ilə yəni məşğul idilər. Və həqiqətdə Aburir radiyyələni E, nəinki bugünki günümüzdə hətta hicrədin ikinci, üçüncü əsrlərində belə Abureyra radiyaların üçünə çox böyük təminlər atıldı. Ancaq həmən dövrün alimləriməz Abureyranın difasından ötürü bir neçə kitablar yazdılar. Abureyranın hifsinin yəni xatası olduğunu bəyən eləyən kitablar yazdılar və onlar müstəşriklərin, yəni zındıqların həqiqi hədəfi nə üçün Abureyri deyə o fikri anlattılar. Çünki bugünki günümüzdə əgər Əgər tutalım ki, e, rafizlər olsun, istər zındıqları olsun, İslamın düşmənləri olsun, onlar əgər bizim hədislərimizə, yəni İmam Buxarının kitabıdır, Əgər o hər hansı bir hədsə ləkə yatmaq istəyirsə, o deməli, əgər İmam Buxar da 8000, Abu, e, Müslümdə 7 min, məsəl üçün Abu Dauqda 4000 min, o, 5 min, bu cür 50 min, 100 min hədisləri bir-bir araşdırmaqdansa hansı ki onların ümumiyyətlə elmin sayəsində deyil. Yəni, bunu e, hədislərin e, saf sürü eləməkdən bilirə ki, sabahları yoxdur. Ən asan yol nədir? Hədisi ravayət eləyənə tən eləmək. Hədisi kim ravayət eləyib? Allah. Abu Reyrəm. Yəni, 2-3 dənə Abureyrə kimi, məsələn, İbn Abbas, Abureyrə, Abulay ibn Ömər, Cabirin Abdullah, Ənəsli Məlik, Ayşə radiyalanhu və bir də başqa bir sahabədir ki, cəmi getdi nəfər əsas çox rabat eləyənlər var. Və onlar Ayşəyə ləki atıblar atmayıblar, qoydu qırağa. İbn Abbasdan başa qalan sahabələr ləki atıblar atmayıblar və əgər biz bu sahabələrin münafiq və yaxud da ki, zındıq olduqlarını onlar deyək kimi etiqad eləsək, onda biz hədisləri kimdən götürəcəyik? heç kimlə. Yəni 100.000, 200.000 həddi safçur eləməkdənsə, həmin həddi ravait etlərini yığmaq nədir? Daha asandır. buna görə də onlar məs Əbu ona görə ləqəb atırlar. Görəsən ki, Əbu Reyanın nə Əli ilə, nə Həsənlə, nə Hüseyn (radiyallahu anh) ilə heç kimlə düşmənçiliyi olmayıb. Yəni Əbu Reya hətta o fitnələrdə də iynəmiyib, döyüşüb eləmiyib. Yalnız məcliste oturub öz tədrisini eləyib. Yəni, Eylənin, nə Ə e, Muaviya tərəfində olub, Nə, Əli radiolan tərəfində olub, Abur Eyrə oturub, meçidə camatöz hədislərin təbliğ edib, hədisləri yayıb və e, bugünkü İslamun düşmənlərin də məhz Abur Eyrəni hədəfi almaqları, yəni ən qısa bir vaxtla hədisləri yıxmaq üslubunu əldə götürüblər. Yəni, qeyd yenə qeyd edilən, bir var ki, 50 min, 100 min, 200 min, 1 milyon hədsi otursunlar, bir-bir hədsin ravilərini, filan kitabda, filan kəs, filan kəs, gör, nə qədər elm gedir? Yəni, bir, kitab, bir hədsinə araşdırılmaz, ən hası 3-4 ay, ay vaxt gedir. Yəni, onu araşdırmağa, yollarına, baxmağa vələ bəsələrə. Bir var, bu qədər hədisləri araşdırıb, safçır eləsinlər. Bir də bakı, Abureyn adına ləkə yaxsın, qoysun qıraq olunanda hər şey bitsin. Aydın və buna görə də onlar, Abureyn buna görə hədəfi alıblar. Ancaq Allah s.ə.q. sahəblərin hamısını, bütün xatılardan, bəlalardan hifz eləyib və Allah Osmanlı bizi haqqı haqq kimi görüb ona etibarlardan etsin. Allah səmi bizi batılı, batılı ondan qoruma bizə nəsib eləsin Allah bildirə vəsallı Muhammədin vələ. İhlasla.com təqdim olundu.